Är det sant det där du sjöng om? Att du har rymt hemifrån? Ja, det är det. Men varför det då? Jag var ju bara i vägen igen. Allt jag gjorde var fel. De bara skällde på bråka. och bråkade. Mm. Fast nu känns det ganska bra. Nu får jag vara i fri. Nu är det ingen som bråkar på mig längre. Bråka alla på dig där hemma. Ja. Nej. Inte pappa. Det gjorde han inte. Och så inte katten förstås. Men du. Mm. Vad ska du göra nu då? Ja. Jag tänkte gå och titta mig omkring i världen. Titta på människor. Och fåglar. Och blommor. Och... Skear och bilar och stenar och... Arger Ja, det är med. Och groder och små flugor och små miror. Och så regnet. Och så snön förstås. Snön? Mm. Vad är det för märkvärdigt med det då? Den första snön. Det är det finaste jag vet. Då brukar jag gå upp i mitt rum och så sätter jag mig vid fönstret och så tittar jag på snön som faller sakta utanför. Tsh! Hörrni? Hörrni vad det stormar? Mm. Vet ni vad? Mm. Förra hösten så skrev jag en visa om den första snön. Mm. Vill ni på den? Ja, ja, jättegärna. Ta den. Vad fint. Mm.